Yeah. Začalo to tenkrát, bylo mu 15, Začal si všímat, že nenávidí fakt nás Byl brejlou na ne moc co si budem povídat, vlastně byl slizkej, neměl žádné přátele, neměl vůbec nic neměl ani holku, takže byl panic ale svoje slabý jokey vždycky uměl prodat byl o něco vtipnější než dneska porad o to tady nejde, jde o jeho příběh zažíval bolest, často to byl výsměch ani nevím proč ho nechápali možná se ho dojednou všichni báli byl outsider, on to věděl Nikdo ho nechtěl, on to věděl Taky věděl, že nemá cenu čekat na zázrak Takže just give a na to, jaký udělá dojem Nalívá se alko na pojem Ve světě, ve kterém právě žijem Bolest, nenávist, reálný pojem Stere na to, jaký udělá dojem Nalívá se alko na pojem Ve světě, ve kterém právě žijem Bolest, Strálný pojem A jak život běžel Poznal zklamání Poznal, že lidé mají určitá nadání Ojebou tě, pojebou tě, ti do tlamy Zabijou tě stejně rychle jako prava tsunami ha, ale na to kašlal Důležitý bylo, že sám sebe znal tak to všechno snášel Ale jak ten čas dalšel, Byl jen dítě a tak chápeš Malý pamínek Lehce prsty zasneš, někdo by se rozhod se životem skončit. On se rozhodl, že nechce se loučit, ale všechno to zlé si pamatoval a nikdy, nikdy nelitoval. Nasadil masku, říká si, piku je to tak. Takže Just Give Up. na to, jaký udělá dojem, nalívá se na nápojem ve světě, ve kterém právě žijem Bolest, nenávist, reálný pojem. na to, jaký udělá dojem, nalívá se. Ve světě, ve kterém právě žijem Bolest a nenávist, reálný pojem Když z přítel, bolí to Když láska, bolí to Když člověk, bolí to A ani čas nezahojí to Jsem misantrop, je my Misantrop, mhm, misantrop Jsem misantrop, je díja Misantrop, mhm, misantrop Jsem misantrop, je díja Misantrop, je Mama, me sam trofs, yeah, yeah Mesantrof, mama,